Примітка саме так пояснював причину замовчування сагою цієї битви Ільїн. Глухе повідомлення Титмара Мерзебурського про те, що військо Ярослава розпалось на невеликі загони, не виключає того, що варяги такий справді не вступили в цю битву. Що було причиною цього сказати важко. Можливо, напередодні битви між пожадливими варягами і скупим Ярославом, у котрі виникли суперечки через невчасну сплату жалування. Деякі дослідники гадають, що Еймон у цей час перебував на Батьківщині і не брав участі в поході до Західного Бугу. Програна битва фактично означала втрату Києва. Ярослав як... І 1015-1016 року Святополк не став захищати столицю, а до Новгорода. Спричинилася до цього тяжка поразка, внаслідок якої Ярослав втратив свої основні військові сили. Чи, може, він не сподівався на підтримку киян, сказати важко. За пізніших часів кияни неодноразово відмовляли у своїй підтримці князям, які програвали вирішальні битви і ставали на бік сильного. Цілком ймовірно, що так було і цього разу. Літопис без жодних емоцій відзначив, що після поразки Ярослава на західному обозі до Києва війшли Болеслав із Святополком. Болеслав вже в Київ. Києв. З святополком. Інакше описується події Титмар Мерзебурський. За його словами, похід Болеслава на Київ нагадував триумфальну ходу. Населення зустрічало переможця з почистями і дарами. Кияни начебто спочатку виявили опір, але потім, полишені своїм князем, здалися на милість переможців. Останнє було влаштовано вручисту зустріч – Архієпископ цього міста, писав Титмар, з мощами святих і різними церковними оздобами влаштував Болеславу Святополку полку почесну зустріч у монастирі Святої Софії. Хто був цим архієпископом? Титмар його імені не назвав. З його повідомлення випливає лише, що цей церковний ієрарх Виявив надзвичайну прихильність до завойовників і став фактично довіреною особою Болеслава. Саме йому доручив польський князь вести переговори з Ярославом щодо повернення із Новгородського ув'язнення своєї доньки. Історики вважають, що мова йде про київського митрополита Івана І, але будь-яких доказів на користь своєї версії не наводять. Відомо, що Іоанн І посідав в митрополитчу кафедру Києва у першій половині князювання Ярослава. Але цього явно недостатньо, щоб саме його вважати тим архієпископом, що відступився від Ярослава. Коли б це було так, Ярослав наряд подарував би йому цей проступок і залишив на кафедрі після 1018 року. Дослідники у даному разі вводять в оману титул архієпископ, тому вони намагаються пов'язати з ним першу церковну особу Києва. Насправді, навряд чи слід сприймати повідомлення Титмара аж так буквально. Саксонські рицарі, які були його інформаторами, могли назвати архієпископом Києва не обов'язково митрополита, а якусь іншу церковну особу. Ми навіть не знаємо, чи посідав у 2018 році Іоанн I Київську кафедру. Думається, що цим загадковим архієпископом слід вважати настоятеля Десятинної церкви, яка до побудови Софії Київської виконувала функції Митрополитчого кафедрального собору. Анастаса Корсунянина як свідчить повість минулих літ, саме його приставив Болеслав до награбованого ним майна, а той і вірився польському князю І Інастаса приставив Десятінного к імінню, бібося йому вірив Лєстію. Анастасу відомо було не звикати до зрадливості.